Salmul 45 al conștiinței Doamne, când Duhul temerii de Dumnezeu, înțelepciunea rânduierilor ortodoxii ne-a învățat, iubirea Ta ca un zefir ne-a mângâiat. Doamne, când Duhul înțelepciunii, cerul minții noastre prin jertfă l-a spălat, în cuget cu iubire ca în vis te-am așteptat. Doamne, când Duhul Înțelegerii, cheia iubirii tale, în gând ne-a dezlegat, în adevărul tainei pe tine te-am aflat. Doamne, când Duhul Tăriei tale la față ne-a schimbat, Sufletul neamului nostru cu sângele copii l-ai bătezat. Doamne, când Duhul Sfatului face iubirii tale, cu una de lumină din uro ne-a făcut. În porumbelul slavei, pe Tatăl l-am văzut. Doamne, când Duhul Bunei Credințe în Suflet ne-a schimbat, într-un avânt spre stele, noi ne-am învăpăiat. Doamne, când Duhul Cunoștinței pe minte ne-a lăsat, din febra căutării și rătăcirii noastre, pe toți ne-ai vindecat. Doamne, când cerul. Conștiințe în noi s-a arătat. rubinele de sânge din noi, din Tine le-am luat. Doamne, când ceasul de mânie pe toți ne-a încercat, smerenia iubire cu drag ți am închinat. Doamne, când ceasul judecății în ceruri a sunat, a noastră mărturie îmi sal. Asta e